А тому результати, що він їх одержав, ну крім хіба тільки барви волосся, не мають жодного антропологічного значення. А в 70-х роках, крім кількох промірів везбаха та невеличкої праці Проценка про 70 українських черепів, з'являються вже й значно важливіші досліди Майера та Коперницького надживими людьми, присвячені українському населенню Східної Галичини та доведені до 1885 року. 80-ті роки відзначились працями Еркерта, Емме та Тібольда. У дальшому десятилітті число досліджувань збільшується. З'являються праці Ікова, Попова, Гільченка, Талько-Гринцевича, Краснова, Петрова, Магеровського. Перші роки нашого століття не були особливо багаті на антропологічній праці над російськими українцями та обмежились дослідами Краснова, Бєлодєда, Кожухова та Прохорова. Але зате в цей час починається вже систематичне обслідування українського населення Карпатів, що я його провадив у 1904 року з доручення Наукового товариства імені Шевченка у Львові, та яке тяглося включно до 1906 року, а тепер його провадить професор Раковський на Галицькій рівнині. А з 1907 року також, не припиняючи, проводять систематичне обслідування населення Великої України почасти разом зі мною почасти цілком самостійно мої слухачі, студенти Санкт Петербурзького університету. Разом зі мною Руденко, Чернігівщина, Чекаленко та Шульгин, Полтавщина та Херсонщина. Лебедєв – Курщина та Вороніщина, Алешо – Київщина, Артюхов – Київщина, Сахаров – разом зі мною Волинь та Київщина, Крижановський – Поділля, Кондрашенко – Катеринославщина. Чекаленко – разом зі мною Кубань та інші. А всі ці праці, крім мого досліду про гуцулів, ще не видруковані, але весь їх цифровий матеріал, що переховується в Кабінеті географії та антропології санкт Петербурзького університету, вже обрахований та в значній мірі вийшов до таблиць та до змісту цієї статті, дуже широко доповнюючи, а почасти й замінюючи наслідки досі виданих праць. Бо ж далеко не всіма цими працями можна тепер користатись. Тому що вони базовані на промірах інструментами, іноді дуже неточними. А до того автори вживали часом дуже довільних метод, що робили неможливим які-будь порівняння. А тим самим і висновки. Щодо мене персонально та до моїх слухачів, працями яких я мав честь керувати, то ми вживали для своїх промірів виключно паризькі інструменти та наслідували методи і засоби французької школи, що їх прийняла міжнародна згода 21 квітня 1907 року в Монако та 14 вересня 1912 року в Женеві а цілком зрозуміла річ, що вище наведеними працями антропологічне обслідування українського населення ще далеко не закінчене. А не кажучи вже про те, що воно обмежилося поки що тільки місцевостями, де український елемент становить щонайменше 50% цілого населення. І не торкнулося ще зовсім частин Таврії, Бесарабії тощо. Воно не охопило ще всіх повітів по деяких губерніях, де вже були антропометричні праці. Потребує також це обслідування ще дуже численних